Що так, як Барабаш казав Хмельницькому. Ми дачі не даєм, в польське не йдем. Не лучше б нам з ляхами мостовитими панами мирно проживати, Аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене і другого прізвища, як Барабаш. Брати Іване, каже Черевань, а сам аж тримдить. Років десять назад правувався ти зо мною за сепохом порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатись таким поскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я за барабаш. Іду з тобою за Дніпро. Так, як от сиджу на коні. З жінкою, з дочкою і Василем невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинулся із мосту в воду, то я за тобою. Те, я так по-козацьки, сказав Шрам, де да аж печаль свою забув, як побачив, що вчеривання ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже, руку да обіймемось от перед братством Сагайдачного, що держатимеся за мене в усякій долі». «Даю і обіцяю бгати», – каже Черевань, сміючись. «Рад був, що розважив Шрама!» Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. «Ходімо ж», – каже Шрам, – «да щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі». Рідко може єсть на Вкраїні добра людина, що поїжджила вік, да не була ні разу в Києві. А вже хто був –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 і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи – усе те було дерев'яне. Усередині в монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Голечівна, що подарувала на братство свій двір із садом. А на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував і монастир братський, і школами устроїв. Щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило. Людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши прочани наші в церкві, подали срібла по нацям братським на школи і прогаялись геть то оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивитись. Придався один чернець на мальовання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де неяку дивовижу. А в братство миряни прийшли дивитись на мальовання. Що тільки в Біблії прописано, усе чорнець той, мов живе, списав крізь по монастиреві. Тож святе само по собі, а то таки й наше козацьке лицарство було там крізь по ограді помальоване. Щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і не чай, і морозенко, круг його горять костьоли і замки, а піп січе, рубає, топче конем ляхів із недоляшками. І ще й підписано – лицар славного війська Запорозького. А над ляхами – асе проклятущі ляхи. Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла. Так любив народ, дивлячись споминати, як наші за себе одячили. А ченці собі любили мирянам голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з корнем, той будеш славен і хвален як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку і не зламав своєї віри. Так і те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. Був і самій Локішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попався у турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах за замками. Як йому Господь допоміг і себе, і товариства визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до козаків і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави. Дивляться наче, на ті намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стогонить, наче ірим гримить віддалекий, і музики грають. Все, каже Чепчик, що проваджав їх по монастиреві. Все добрі й молодці запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачуть запорожців. Біда нам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють. Дивись, половина бурси і вродиться до порогами.